xaixo ni olatz naiz eta gaur egin dudana kontatuko dizuet berandu altxa naiz kafea presaka hartu dut tren geltokira joan naiz trenaren zain ego naiz eta trena hartu dut euskaltegira etorri naiz janaria erosi dut Bazkaria prestatu dut eta etxean bakarrik bazkaldu dut. Lanera joan naiz. Etxekoekin afaldu dut. Interneten ibili naiz eta berandu oheratu naiz.